Something in my pocket Keeps a lot of folks alive And man Of a 21 You know, baby We can have a lot of fun is that motto I'm a man Este artea da, ratxaldeko seirak puntxu-puntxuan eundasei puntu zortzi FM-an janjakun irratian, ez da mutu irratxa joa. second cousin little Johnny the cockaroo I'm a man ratxaldion guztioi, esan bezala txaldeko seiak pasatxo dira dagoeneko 6.zortzi FMR izerate entzuten jantzakun irratia eta hau ez da mutu irratxaioa dezue badakizue aste artero bezala seire datik zaspiretara ementxe gongo gea zuen belarrian sartzen eta gorkoan gainea irratxaio berezia egingo dugu izan ere gombidatu bat hemen estudioetan eta elkarrezketa txiki bat eskeniko dizuegu beraz aste artero honetako ez da mutu saioan ez dezue sogin ere haotxa entzungo beti bezala baizik eta ukiko dugu bestelako haot zentxual eta erakargarria ere gurekin big monkey man. i seen no a sign of you i only heard that you walking up the big monkey he's not lie he's not lying comema tell me getting up the big monkey big monkey man I see no sign of you I only hear it at you Hugging up the big monkey Men txegaude, zuekin arratxalea pasatzeko prest eta lehen aurreratu izudean moduan gaurko irratxaioa berezia izango da. Izan ere, hemen ez da mutun, orain arte ez dugu inolako delkarrezketarik egin, irratsaio nahiko gaztea da, orain ikan, badakizue, urtarlea aldean hasi genuen. Eta orain arte bakarri nere hau txan, entzun hemen e, baino, gaurkoan, ja, badaukagu, gombidatu bat, eta, arratsaldeon hon, Mikel! Ostia, bat iso li ez dira zu esan, eh? Bai, <risa> <risa> <risa> <hai, orain, risa> eh, eh, Lehenengo hemen kaguen, Zabal Mikel Orma Zabal gaztea Donostiarra da Antiguotarra barkatu Batzu gezute ondo hartzen Donostiar deitze hori Antiguotarra da Gaztea da Eta nola definikutuko Genuke Ba mundu Ibiltari moduan ez Erderaz trotamundo esaten dena Ondo deritza zu Bueno, zer esanko dio, torri. <laughs> dio zu? Bai, baino hala da, izan ere azken urteetan behintzat gutxi ikuste zaitugu bai donostia eta bai antigu ere beti zabiltza hortik zehar mundua ezagutzen, ez? Bai, bai, egia da. <laughs> Muitu nahiz, azken, azken urteotan. Eta bai, ez ez donostia guztoko edo ez gaitu zu donostiarra guztoko honolatan bidea jatzeko grina hori. Ba, zu guztoko zaitut, eh? Eta isker kasko, gorrituko ez <risa> Ez bota kalera, besedez Ez, lasai <risa> Ba, bagiasan ez dakit, jo eh, Seguro nahi zango da Ikasketak bukatuta gero Benekielako egin Eta <risa> Eta okurratu zitean nirengo goza izan zan pixka bidea jatzea Ala ere, ikasketak bukatu horretik ere, biaitxo luze bat egiten bai, e, ba, Gaina horretarako ikasketak bukatzeko, ez? Peru aldean izan zinen hilabete batzuk, okera zanago hmm, bai. proiektua amaitzen zure karrerakoa Bai, bai, bai, zortzi hilabetetik bostola egin nituen proiektua egiten eta haidu disfrutatzen Bai, egia, <laughs> <laughs> ba, bai, bai, nire pasarte txiki bai, <laughs> batzuk Bai, putxe batzuk jakin genituen bere garaian, baina hori ikasi ere kanpoan egintzen nuen Bai, Bartzelonan egon nintzen bihurtekia da. Bartzelonan egon tzinyan, ikasten, eta bero handik perura alde gintzen nuen, esan dezun bezala, e teorian eta hasiera batean bosti labeterako, proiektu abukatzako baino beste iru geratu zinenan, gero zure abuz, ez? Bai, bai, ala izan zan. Egia esan lehenengo irurak izan zirat seguruna disfrutatu rituenak, <laughs> eta horrengo et, et, bostetan ikusi nuenean ja proiektu bukatu behar nuela, hasi ba, nintzen proiektuarekin. <laughs> <laughs> bueno, ez abogazki, ez. Eta ondoren onuntza etorri zinen, hala beti Zabiltza ikuste saltoka Euskal Herria ta Katalunia aldean. Mm. Esango nuke ilabetean barkatu urtean, ilabete gehiago pasatzen dituzuela Katalunia aldean, Euskal Herritik baino eta ez hori bakarrik, e, urrutirago ere mugitu zera azken urte hauetan. Konta egizuola, egizuko e ez dakit, laburpen txikioa nondik ibilizeran, ez? E, aipatu bezala Bartzelonan hasi dugu <coughs> iraitsoa ondoren Perura joan gera eta zu jarraitu mendik aurrera este ni gitegrendete batiz bakizu <laughs> bildurri gabe vale vale es baisantzan e, perun perunengoela bueno oso ondo oso bizi izan intentan bertan gaina bertako familia batekin eta motivazio bat beharren ona etortzeko porque ingenieritza elektronikoa bukatu eta eta ona iritsi eta hemengo enpresaren batean astea izan motivazio handia <laughs> ez naiz arreta <laughs> <laughs> eran sortzille bate galduta eman ondoren <laughs> orduan Hona eturri baino lehenago ja pentsatu nuen e, Baintzat eskiden boraldi bat egitea Ba ez da egitzer tan Baino asmoazan bertatik ibiltzea Eta Eta nahi gabe iaia ia, Lortu nun irakasle bezala aztea Eskimonitore bezala Eta bertan pasanun lehenen gurtea Eta pentsatzen nuen ja lehenen Eta azkeneko izango zala baino Ja irugaron batekin betu baita ere <laughs> Hasik, e... Eta irakasle hiruak Ba irureak irakasle Hortengo aizan da aztebukeratan bakarrik Astean zeharri izan den dertzako denbora dana Eta gehiago, klaago... Eta ez? Eta txarra, eta txarra, txarra Eta, eta bueno, bitartean ere egin ditut bidai batzuk Sondo, sondo Ba, hortuan, horten, haste eskia irakasteaz gain Pentsatzea eta hastean zehartzu biliko Zinala eskia atzen buru belarri. Bueno, eskia atzen bai Oi, oi, oi, oi, oi Arfei lorek zazen ari batiz Baterez be with you in the daytime Girl, I want to be with you all of the time All day all of the night, <laughs> eta zertaz harri ginen, <laughs> zehazki galdu gera menparre artean egia saan. Gauratzen zenbait anegotaz dure bidaietakoak, ez? Baina niri interesatze zaidana eta baur gustatuko kulitzaidakena da kontatzea, ba, beno, azken neko e, e, bidai urrunena egindezuna edo indio partean ibili zinean. Ez? Bai bai bai. Udela urtebete baina gutxiago esangoroke. Bai, iraian junginan eta azaruan bueltatu. Hori da, tai bialdean, ez? Bai, da nain diotik ibili ginian Nepalera pasatzea iguala 10 egun, baina baino baino azkenan indian gelditu ginen. <laughs> Etzelako <laughs> okeradik egono no gustoratzen dutelako. Ez, oso txikia delako eta arduan leku leku berean egon nahi genun irabete tardi gutxienez. <laughs> <laughs> ja. Tia, asi ginian bixitan eta pentsatzen genun hiru aste pasako genitula Goiko zonaldea egiten eta azkenan irabete pasago genun Así que, nepalera juteko bidaia ya Be Beste baterako tzuzu. Beste baterako Bueno, eh, okrezanago, eskalagunarekin juntzen ya nindiara bai. Nolatan indiara Ostia, mira Ba, egia esan izan txan eh, Berak proposatudako zerbait baino berak esan txidan izan txan Ostia, Mikel, goatzen zea Marta zintzen Ba, Martarekin indiara jungo naiz <risa> <risa> <risa> Tari gafirak ba, Eta Eta azkenean eh, Itze ingen unbin artean eta biak ingen unbidaia Eta Marta joan zen? Ez, Marta ez Marta etzen joan, ondartak gelitu zen ah, bueno. <laughs> bai. bueno, orduan zuretzako ondoterri zetzaizun, eh? Bai, bai, bai, bai. Baya, Eta hori, egon ginen bira Gutxi gora bera zen izango zen Bidaiaren helburua edo Eta Eta bueno, elburua kez genitun bete Baina pasa genuen reputa, bader Baina gozatu zen uten bideaz bai, bai, asko Ondo, ondo, eta a, ez dakit, kontatu, apur bat, ze pentsatzen dut, e, nik indiaz dakidan gozakarra da, ba, bueno dokumentaren baten ikusitakoa, pelikularen baten edo halakoa baino ez dakit, apur bat alteratu da menderamagun bizitzarekin mm, guztiz diferentea da, hau da... Juten bakera bidaian, e, Europako zenbait herrialdetara, ba, ez dakitiparraldera, e, Norbegia, Suedia, eta bar, ba, bai, desberdintasuna daude, baina horri batean nahiko bizitzan tzerako, hagi dia, baina hango kultura, hango bizitzeko era, hango sinismenak, eta bar, eta bar, oso, oso diferentea, hagi da, ez? Bai, egia da, baina egia esan pelikula batekin hasi ginen. Zok <laughs> esan dezu pelikulan, pelikulan kontua, baina... Eh, bigarren bigarreno hirugarren egunean ja Bollywoodeko filme batean parte hartu denuen gaitzeko goratura itz gainera esan dut zurekin. Dalpita pitapita del. Dalpita pitapita del. Uh! Del, pita del ya meri humbo. Del pitapita pita del ya meri humbo. Ya meri na, pitapita del. Ya meri na, humapita del. Ya meri na, humapita hum. Del pitapita Bollywoodko pelikula batean nire mere ya beh izango da, nik uste gaina ba bueno, hemen nik uste ezagun agintzala jarri dugun e, iragarki horrekin, ez? freska ezagun batena ez dugu, izenik izango baño contagious aurindedes, nola da Bollywoodeko pelikula batean parte hartzea? A ber. Bueno, ez agutena horrak dia <giria> ja, <giria> ba gaia lakoa gertatu daitezkeela. E, Ba, egia esan gozal, gozaltzen geunden, Olataberna batean, Irugarren eguna zen gutxi gora bera, Eta... Eta etorri zian bika za talento zoietakoak, Eta ikusiz... Begira ikusi ikusizidaten, ja, ostia... Honek baliodu! Honek Bada Badauka, bai aktore... Eta batean, etorri zitzen zizun ezagun batzuk! Eh Torriciran galdezka turistak ikusi ikusi zituzterako eta eta izan figurante bezela egiteko bueno, zaun sketch bat estena bat egiteko. Pelikula zan 2 EPIS, es VA Paz bat. Esta ikusi ordi berak. zen edo? A, ah, hola, indiakoak, hola, izaten dira danak, abenturak, persekucioak eta holakoak eta eta maitasuna baita ere. Bueno, dana pizetanztuta. Orduan eh, Yankyland Hollywood bai, antzekoa, oh yeah. ez? Antzekoa, baina beti musika, fond, musika batekin fondoan edo haie kantatzen daudela <laughs> <papatean, pistola> batean. Bai, batean pistola bat ez dakit zure uzkuko nosa diragia ha pentsatzen bete hartu zen utela parte hartzea bai bai ba, segituan <laughs> <laughs> begiratu begiratu sienta joder ni ni que pentsatzen nun berak ere bai ezkoa esango zula baina sentian ostra fidagarria izango da porque irakurrita genuekan indian kontu kontu fiskatekin ibili berzerala bai eta eta ni sai jo e, diruan ematen digute egun luzo bat jarra zer gehi onai deula astea <laughs> <laughs> tangarantsan eta gai <laughs> eta hutsak gun bai bai Eta apuntaje guztia ikusi genu Ostia, oso kuriosoa izan zan Eta, bueno, badakizu egutxe gora bera eh, Rodatu dutenak, badakizu errodajea nola izaten dan Eta eh, oso antzekoa da, bertan baino gelditu intzuten rodajea Beisbol partida bat ikusteko, tia Benetan? Danak, danak geldi geldi <risa> Beisbol zalea diragin dian? Bai, bai, bau, kriket, kriket zanezan beisbol Kriket, zan. inglesa guada Inglesa guada, bai, bai, bai, bai, bai. Baina, ostia, no ez <risa> da bioguizatzen nomba izagatik inutubera Da inorka ez igune zer esplikatzen ta, telebista jarri zutenta ta Kripto <risa> partida, <risa> bai, ostia Baina, bai, bai, kurioso, kurioso Egon <risa> ginen, egia sanazkenean, hama bihortu izan ziran Horra <risa> izango zan, ez? Eh? Nekechua Ba, nekechua, gaina irugarren eguna indian informazio pila bat Irugarren eguna indian eta <risa> Bollywoodreko melikula <risa> baten figurante Artista batza <risa> Peter <risa> Bueno, hain ikan bideia hasi erangun den eta boi bogeko pelikula batekin Esperientzia Mozkoa. Beti, ahi ba Barkatu, barkatu, ez piztuta mikroa ba, hai, ba, Zemuzko esperientzia e, Egiten di dazu, egiten dizki dazu <laughs> eh, Ondo oso, ona Baina bai, eski, merezi du, nik uste dut, indiara da zoazte eta noiz baikaletzen bai. <laughs> pelikula batean parte hartzeko esan baietz. Baina eski guk ezoka guzure aktore planta eta aria, da, zure aria. zentzualitate exotiko puntu hori. Ah, egia da, arrazioa ez. Orduan, ba, sorte txarra, tio. <laughs> orduan orduan turiste <laughs> gara. Ez. ez, dainoan nostran badago delin izan zen, ointxe oin naiz begoratzen nun, Baino, baino bertan, ostras, pasatzen dira, ia egunero eh, aktore faltan. Bai, gaina nik entzunda dukadaan agatik eta irakurreita sekulako zinema industria dukaten baduta. Bai. E, Hollywoodekoa, baino are handiagoa, Bollywoodekoa. Bai, ha. bai, bai, bai, bai. Urtean e, pelikula gehieneko izten dituen industria indiakoa, ba. Bai. Eta Ia da, da zemen ez dira ikusten pelikula hioek? Tezki huelzen. E, nik uste gustatu ere litzekigu gustatuko, eh? Baino morre ikusi barko bai. dituzke. Bai, egia Baino ez dira, ez dira huelzen pelikula hioek. da, eta urtean gehienezko iste dituztena dira. Bai, nik uste interneten bitartez orain ja aukera daukagula, baina. Ja, da, ikusi nahi zaitugu. Ja, <laughs> nik nere uruere ezen ikusi oranik, eh? Ba, ikusi nahi zaitugu gora ondo tituloz, pelikularrena eta bai. bilatuko dugu botako agunen batean. 2E pas Hau <risa> B-A-PAS Hausen <B -a> <risa> doizkerek asko Zeketa, zentu indi arroni Zerbuzkonto da rapatu <risa> <risa> Bueno, eta jarraire zago unapur bat Bira jarekin, eh Baina Béno, jarra irazagun bila jarekin, e, Bolibudeko esperientiaen hostean e, konta igutzu, nindik mugitu zineten edo nindik bila zenetan zean e, India ez da txikia ez? Ez <laughs> ez, bueno, deli badak izue da gola iparralderago oso iparraldean eta eta oraindik ez da imalaia, ez Himalaya, ez ez errez, Baina handik guk egin genuen izan zan hori, iraia ez, e, esan ziguten no hobezala e, Himalai aruntzutea, bestela gero hurrian o azaro handi hondiak itenzulako, eta aruntza junkinan. Lehenengo erzin Kashmir, ez dakitentzuna daukazu enor e, arazua hondiak egon dirala Pakistanekin, Kashmir-renguruan fronteran. Bai, beti sonatzei torgataz karmatutara ez, bai. alde guzti hori, Pakistango mugak eta barretagar. Bai, bai. Ba, bueno, militar pilla banda de Josita dago militarez ez, baino baino bestela está barriskurik. Egon ginian Errinagarri zeneko eh hiri batean da laku bat eta laku hortan e, hotel flotanteak daude. Hotel flotanteak, no bai, la. Ba, bueno, hotel o Bunkalo, edo eta hitza santzi bi formako hotel batzuk. Baia, eh. Ba, ez dago da, ez? Jodei, daude 2000 inguru, 2000, 2000. Bai, Azko, ez? Ostia, pilla bat. Txikia dira, eh, baino baino deneti daukazu, merkeenak Ba badakiz ba, be biska biliazu badezue, badakizuen izango diren eta garestienak e, dirala hostia. Gu de hecho jun ez garestienera, baino eh ondo aterezita egun prezioz eta eta esan genu ba, lujo piska bat ere beardegu bizitan. Eta segurume izango izango da eh lo egin eh? dudan hoe hundiena. Ikusi <laughs> dudana hundiena. Karratua zen. 1.80 por 1.80 o 2 por 2 hola bat. Ba, ze gozada. Bai, bai, bai. Eta eta egun batzuk pasagen dituen ta hortik ja jun ginian ja aimalaia otzera. <laughs> Otza aimalaian bai bai naizta iraia izan hostia jun sartu ginian eh usolegopolit batean panikarrizeneko herri batean hijo ese polita ese un niño turista gabe Bertan glaziar bat ikusten genuen gainea, badaude horkunetan nuen izenekomendi batzuk jespe metrokoak. Bai, ezke baina hori esan behar nu, notza da oso goran dago lako hori ez? Bai, bono, bueno, panikar egon ginen iru mila metrotan esango nuke, bi mila zortzire hono lotan, Eta, eta bertatik bain genitun eskursio batzuk laumilla berreun laumilla erureun metrotara bai, altura horietan ja oxigenoa eta gauzaiekena nabriko bezituzten, <gülüyor> ez? <gülüyor> zuk, zuk beharko zenuke bai oxigenoa <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ez, baina dela esaten dute, ez? bai, Prexioen bueno lehenago le, le nekatzen zeala bai, lehenago nekatzen zera, baina ez da inbeste nabaritzen, eh? nik yes. gehiago espero non igual, eh, otza hon diagoa egiten duenean eh, aizea hon diagoarekin, igual bai baino, laumilla metro hartet Gasangarria, bueno, Gasangarria. Erresigo daiteke. Aha. Uh -huh. Egia da nekatzen dula geiago, baina bueno, askotan ez dakizu zure burua den edo ez. Za baspareko unpair gurua, eta. Ingurua, oh, <laughs> <laughs> baino, ba, bueno, usten un moztu ibartzenola. <laughs> ez ez ez bertan izantzan, seguruna izantzan eh, pasagen itun isolatuak pasaka nitun lau, lau egunan honenak edo Iso batuak? solatuak izolatuak, e, jende gutxi pasatentzalako vale, vale, vale. eta karretera vale, vale. itxita zegoelako Bai, izan oso esperientzia polita ha, ha, Eta geroan e, Himalai aldatik angeiago jo izinatzen? Bai, egon ginen gero e, beste leku turistiko bat zuetan lehen e, e, genuen eskursio bat bos metroko tontor batera De jo ufu, 8000 metro kurtan iritsi nintzen ni botak egiten, bai, eh? Bai, bai goitik, betik, albotik. Ustripintzan, baina bai, 4000 metrotan ingen un lo, eta aurrengoguna goizeko seitanoa ola, ola altzakian e, tontorrera igotzeko eta hasi e, nintzen ja tripak gaizkin itula, ez dakiz ze saldu genon. Eta eta igotzen ingen duan bitartean botak egiten hasi nintzen, Tranoba gauneskeekin Joaneskeekin eta italier batekin. Tranoba ezin naiz gutxiago izan. Agaia. <risa> <Kao, edo>. Eta <risa> baskulinotasunaren orgulloa tratatzen <risa> <risa> <eneko eunean. risa> Eta hori eh? bai kompetitiboa bai, ere bai, esango nuke. Ha, bueno, esan, esan, eta hoy guatzen naiz botaka egiten igo nula eta egun 100 gola, ezin nun gaio arrastak gaiaia. Bai, bai, bai Laumilla la bederatzen un metrotara Igozala pasoan eh, altitudea Eta Eta hortik un metro gehiago egin dinbarziran Neusigozan Nik ezin un ez da nere, nere gorputzak Baina sa nunka, huindio, neusigo da eta nik ezin ez... <risa> <risa> <risa> Eta gora jurintzat <risa> Bai, bai, bai Bueno, lortu zenun un, lortuan Bai, bai, bai, gustora gaina, joder Exkursio polita <risa> Et ta gundeta galdeta galdeta et ta galdeta galdeta galdeta et ta केश प्यार घुगवारे माडवती गुंदाई केश प्यार घुगवारे मुकदा मीने, सिदा म कत चाल मत वारे चाल मत वारी चाल मत वारे Di na na ta di na na ta di na na ta di na na ta di na Eta, bueno, indiarekin jarraituta, da, bueno, beste topiko bat edo bintzat eh, asko entzuten den kontua da, sekulako pobrezia maila dukala ez, herrialdearek. Bai, bai. Benetan impactantea dela esaten dute, ez? da? Bai, gehien bat igual hasieran gero o egiten zera pizka bat. Ya. Baino baino hasieran joet gainerat eh zaborpila bat da kaletan. Bai, horrek ere badu fama mundia, eh, ba, ba, baina gaur egun sekularako arazo kai daio mendia izaten, hori ba, poblazioaren porcentaja oso altuak e, gaixotzen diala segituan. Mhm. Mm bai, badirudi hala ere hobetzen ari da eh. Zaborran e, kontu hori eh orain e, kale guztian egon beharrean txoko batean uzten dute. <laughs> <laughs> Ta noiz zainkatortzen dira jasotera edo bestela eh Behiak ere juten dira zagor hori jatera, esike... <risa> ja, nahi, behiak, hori da, erritzen nagoen gauza bat, ez? E, India da, errealde bat superpoblatu da dagoena, sekulako biztanleria maila dauka, eta biztanleria horren eguneko soa hundia pobrezian bizi da, eta jende asko hiltzen omen da kalean, Indian, ez bakarrega iso tasunen Hmm, entzuten dena da ere bai, batzuetan janari falta eta holakoa badago la jendearengan, hmm. baina gero daukate kalea behi ez beteta ta ez ukitzen. Shakratuak <laughs> <laughs> eh, dira. Bai, ala ere behi hoiek ezurra daukate, eh, muskuloa eta grasanik ustet. Ez, <laughs> <laughs> <laughs> baina gozea pasatzeodi eh, behia gurtu bai. eta ba konsebil. Sai, biziatu zaiz. Bai, gertatuena nik ustet arazoa dala akasten kontua. Bai, bueno, badakizko, da dakigu. Bueno, azalduza zu. Bueno, kasta dirat, eh, familian edo jaiotzetik jat, eh, erregea izan beharrean, ba, posiblegat eh, jaiotzea kasta baju batean. Eta kasta baju horrek ezin du adibidez eh, aktore bezalaren egin, ezin du eh, mediku izan, betik kalean egon bardalanean, eta eta hori betetzen dute zehatzneat. Eh? Eta arazoa hori da, arazoa hondia da gainera ikusten dituzu kalean, lotan, joe, goizan zen, behin goizeko, irutan, nolautan pasaginen kaletik delin eta, eta ikusten dituzu kalean, lotan, edo zen nekutan, errepide gainean, zabor e, e, gainean, da lagosti hori. Ez denago ikusi garri zan dituzu, ez? Bai, esate dizute gero hitzen zera, e, goatzen aiz gaineralnen goiru lau egunak edelik pasagen ditula, eta hilabete pasatagero bueltatu ginen deli irabesten nun baitera juteko, eta ikusi gero unean hori jaiz, garbi dago dana eta lehenengo eguneetan, <risa> lehenengo eguneetan gero irutzen bai. oso oso oso zabortegi utza. Bai, bai, oso kuriosoa da hori. Eta pobrezia, pobrezia ez bakarrik ikusten dira baitaren ere eh, elbarri pilla bat. Bai, elbarriak bai ikusten dira eh hanka gabeko hanka gabeko batzuk Kriston eh, Criston Sauria, <risa> ni gustetan putazio pilla bat egiten dirala. Ta <risa> biz zergatikan edo. Ba, ez dagoelako dirua ezetarako. Da Bai, ez dakit, egia esan hori, izan zen, e, gure buruari asko galtu genion gauza bat Zergatik hainbeste helbarrik, zergatik hainbeste deforme eta... Ze berez ez da azkeneko hamarkadetan bintzat, e, gerrat ez zonalde bat ere ez, ez? Ja, ja, baino, baino bueno, justen dira, ez dakit, i, igual diferentzia da kalean daudela etxean beharrean Eskatzen eta dirupiskat irabazteko, turisten kontuagatik, baina ematen digutelako Ja, gai Baino... Baina bai, e, pila bat ikusten dira egia asko Bai, bai, bueno, igual da aipatzen zenuna ez, diru falta hori eta baina osasun baldintza txarrak eta bai, bai, igual infekzioa dagoen momentuan errexago bai. ba da moztea, tratamentu bat aurreara matea baino Bai, bai, pentsatzen dut duolako doolako kontu bat izango dala. Ba, gorra ez Bai, ikusten dira, bai, bueno, oain grazia egiten dit <laughs> <laughs> Bai, behin baina gaiagotan ikustede zuhola, eh, patinete, bat, patinete baten gainean dauden batzuk, ba, gau, kan faltan, besoekin... Mugitualizatea. ...gau, besoekin biltzatzen <laughs> dute patiretea. Eta gila esan kuriosoa, da, gau, azkenean ez ditut epena ondirik ematen eh, in, eh, seiatzen dira lako beti aprobetxatzen. Turistak, gau, diru iturri ondia da. Gau, beha izan behar dugu bilete bat oinekin. Ba, eta gu seiatzen ginean, bo, seiatzen ginean. Nik ustede nik india osoan dirua denula eman. Iñorrien ioneman badaudelako ere bai aurpila bat, 3 aurrak ja, Cristonen zirko kontuak egiten, gabe taiz trenean egin zigulat Criston spektakulo polita eta, claro, ezgeni on dirurik eman egiten dezulako hor da, eh, esplotazio infantila, ja bai. No pixa tustatu, bai, pixa bai. bai, ikusten denetik ikusten da. Ja. Na, da... horrek ere badu fama, ez? Bado dela alako, ba, bueno, mafia moduko, edo ez zaiki nola deituan, eh, finkatuta bai. horretaz aprobetzatze diena. Gaurren e, pena emate horretaz eta aurrak erabiltze dituztela beraiek dirua ira baztekora horretan. Bai, eh, Slamdak horreta zainetan goratzen. Bai, ondo ikusten da eta eta horrela izaten da, bo, gau, zuke evidentemente hoy está ikusten. Ja, claro. Baño, baño kalean aurpia badago eta eta, ostras, ondo abesten duten aurrak et, Orduan zure buruare galetze jozu, jode, fijo honen atzean dagola kriston negozioa Ja yeah. Eta horrek bai ematen du la pena, jode, aurra korrela erabiltzea Eta amorrua, ez, norri batean Amorrua, amorrua ondia ematen du ikusten dezunean beste turista batek dirua ematen diola Ja, yeah, erortzon jo la sega Bai, eta ka, normala da, ez badak ez badzera kristat bai, claro. informatu Nik emango nio, keolako batek, eske merezidu Bai, bai, klaro, hombre, gogorra izan badarre bai, ez ematea, ez Bai, bai, gainea onena izaten da ignoratzea, ikasi genuna izan zen, ez dakit onena izango dane duz, baina guretzako izan zen salvazioa Berget, e, konturatu gabe dituzu bostamarin diar zure ondoan, zure alboan bai. eskatzen, eta badirudi esantziguten onena, izango, e, onena zala ignoratzea Eta siginen egiten ignoratu, ura, kasurik ez egin, eta eta funtzionatzen du, juten dira segituan ez baina beste lagor ondoan maldin badituzu azkenean, jo, minatu bertzaitu claro. horrek emozionalki. Claro, baina cuadrilla ek badaki. Amsterdamen su ese un den Amsterdamen izan nun abesten ia ordutardi, bueno, ezain beste, ez hain beste, eske exageratzen ai nahi naiz, baina 10 20 minututan izanun ondoan abesten hori eh, kalean bizitzen eh, arizan jada detu bat eta ritmoa egiten zuen bere chanponekin gainera <laughs> eta azkenean emanion dirua. Mere zuzurako, jo. <laughs> শান্ত জবি উৎপিড়িতের ক্রন্দন রৌ আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না উচ্চ জারীর খরক কৃপান ভীম রণভূমি ধ্বনিবে না আমি চির মিত্র হিবীর আমি বিশ্ব ছড়াই উঠিয়াছি একাจิต উন্নতশীল Bueno, eta pobrezia kontu aipatuta eta osasun kontu aipatuta eta bar eta bar e, indiak badauka bere xarma eta bere kutsua eta bere fama ere bai ba, mundu espiritualari dagokionean ez zer religiosoa, espirituala, sinismenak, hango jainko, jainkosak, templuak eta horrelako gauzak famatuak dira. Bai, jode oso kurioso gainera hori. Ea bada ke zure gustatzen zaizkizula halako kontuak, eh? Ba, sexo ere bai, oh, intzen, no? Ezo, <laughs> da, izkipo, ta, hori zure arrazoitzen, bai, ez dizu kontu hori, Pentsatze ez gustatzen zaizkizula edo interes apiste dizutela. Bai, bai, eh hor erlijiorekin ere arazo bat, bueno, arazo bat. Ni nere ustez arazo bat dago. Eta da budismoa kendutan seguruena eh, libre librena izango da budismoa okay. dago dagokienez. Baina beste danak emakumeak utxiesten ditu, baina, ffff, la hostia Baina danak, eh? Eta, eta hori, kao, sagratuak diralako askotan Emakumea bat, e, hinduismoan adibidez, emakumeak e, ez botere gehiago baino ostras, e, badaude lau, iru edo lau jainko emakumeak diranak Eta goraipatzen ditu este, baina, hain beste goraipatzean ba, tapatuak unbar dira adibidez musulmanak ja, egiten dutena, ez? Eh? Eta musulman asko dago indian ere, bai eta ni guatz gui guatzena izbein hori kasmirren izan zan eee ginduazen eta neusek zeraman neusek erosizun segituan e, bertako bertako jantzia eta Eta gindoa zen biak eta ni nego musulman musulman batekin hizketan baino zan orain naiz goatzen musulmanen artean baz zeuden bai berezi, berezi oh? egiten dira eta eta nerekin hizketan gaur nik nere ingelesa gaindial no 5. egunen oanik 5. 6. eguneak jode kosta tentsitzaidan ez eta haien ingelesa ez da ez da erresa bat bat, batzuentzat eh bueno batzuek hitz egiten duten ingelesa illa da euskeran antzekoa berezi hostia esaten ari da eta Eta zitzen den hitz egiten, eta, eta nik esaten nion, galdetzen nion, eta ba ah, bestea, eta ah, begira, hau da neuz, esaten nion Zer, ezagutu nahi ezuta? Ez, ez, ez, ez. begiratu ere ez, tío, begiratu ere ez ja. Eta, baina ez benetan, baina uzten dizut, ni naiz bere senarra, utziko dizut, ez? <risa> Nira, nire senarra ikotzen dizut Baina ez nire, nire, nire <risa> <Wife>. Eta, huifea <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Eta, eta esaten nion baina ez que ba, ez un ezagutu nahi Bereitzako ofensa bat zan, ez dakit nere sen ai nere emakume, ai nere emasteaz zalako. Baino bai, erlijioi dago kienez, jode genetik ikusten duzu. Adibidez, gero ere, eh, jun ginian am, izeneko beste herri batera, herrialde, bueno, hiri bat. Eta bertan dago tenplu bat, ez dakit entzun duzun sigismoa, sig. Zik? Eh, india yon senaltera tentsiran hoe bizardunak eh aterik jaten dalako, da, bai, bai, ba sigismoa da hoeek, tipo hoeek. Eta, eta oso kuriosua, eta bertan dago templu bat, da el templo dorado Eta bertan ematen dizutet, e, iru egunetarako gutxienez e, Turistei eta eta baitare beste batzuei e, Logiteko lekua, doain Eta egunero, egunero, egunero Pasatzen dute gutxi gora bera irumila pertsonentzako, laumila pertsonentzako jana Ostia, doain. nola prestatzea irumila pertsonentzako jana <laughs> <laughs> Ikusi bardez, hori, <laughs> hori bakarik ikusi barda Egiten dituzte turnuak, hola e, Agutxe gora bere hamar minutukoak, ogei minutukoak, ordu noso azkar janbartezu Eta nahi daukazu nahi hori bai beti lentejak Gainea lentekal pikanteak <risa> <risa> Dero arroz, arroz esnea Bueno, arroz esnea oestak izerda, baina olako kontu bat Kanela askokin eta chapati dala bertako gila Aham uh -huh. Da irudi irudi eta hoy hartze ituzte ez dakitzen bat pertsona ta doa ino gutzituzte bertan ez dut ez un truquiano SRS oso kuriosoa da oso oso curiosoa si ziki, ziki, uste diru asko daukala estatu batu segituan eras juntziralako migratu zutelako eta bertan taxista asko sig dira ah, bai peligro tanto la zarcha ba, y han bizardo no llega ba. turbante gienda hori hori ah, vale vale vale eta dirudun egin ziran eta diru guztia ba erelijioantzako zuten eta oh, no. Eta daukate liburu sagratu bat, ba zen bagarren mendetik etengabe irakurtzen e, ibili direna. Bai, bai. Oso curioso ikusteko Sikhismoa eta e, egin nahi badezue adibidez Imalaian, Imalaia inguruan, autostop egin nahi badezue. Sí, sí, es un capricho de pelaburrera baño. Camioiak, bertu dira oso oso curiosoak. Ba, eh beti beti beti egiten dira hartzeko zu o sea, eskuza baladira dira eh? bai, eskuza balad baina rantzioak ere bai ezagizu <risa> izates oso rantzioak oso kuriosoa eh? baina baina eskuza balak eta atrukan ez dute zer nahi il faut, motive. Motive, motive. il faut se motiver motivez motivez il faut se motiver motivez Soy motivez soyons motivés motivez motivez motive, motive. motive, motive. c'est nous qui brisons les barreaux Pour nos frères La haine à nos trous C'est la faim Qui nous pousse la misère Il y pays Où les gens au creux des lits Font des rêves Chantez, compagnons Dans la nuit La liberté vous éclaire Motiver, il faut rester motivé Motiver, motiver Il faut se motiver Motiver, motiver Zeno, esan dako ez da plan txarra abian aste bururako Himalaian autostopa egiteko baldin badokazu, eh? Sik batek gara tu Oso kamioi kuriosoa. Rantzioa gira baina eskuza balak. Bikaina. Tunturista <tambientLOOR> <tambientro> gitarako <midera tambientro tambientro> balio dezu, eh? Ah, mira, hori xaten duzula bain txek bat uraize. Guai, badirudi prestatuta dago la tadana, tío. Ez, eh... Behin egin genuen hori izan zan, e, Barana City, Gaiurako bidean, trenean, ezagutu genuen e, Indiar bat bertako bat Bere zan, e, Espainia errentzako gira bat, gira turistikoa, eta ez ekin erderazitek denia Euskeraz gutxi, gutxiago bai, ah, zeiatu nintzen, ah, nintzen, bai, nintzen eh, baina baina, ez ari hori dakiztun hori igual euskera da eh. <laughs> Bizkaiera, eh? Zelo, la turtera, eta eh, bai. <laughs> Ba, ba, bai, ezanla hostia I, Gainera eman zigun, karo, esan genion Bera, emai guzu apuntatu adokazun guztia Buruzi kasita adokazun guztia Eta Eta zuzenduko dizu, oh, biskabat Eta irakurri <risa> genuntza <-ta>, Irakurri genuntza <smallan> <risa> Bosturteko bateko batu Eta <risa> Eta bai, o, e, dana zuzendu genion Tratu honean gainera oso oso jatorra Eta gonbidatu gintun e, Urrenko gunean bere txera, familiarekin Eta justu hurrengo egunazan, aio, bain jene zo batzen izena. Bueno, bertan egiten duten festa hundi bat, hurriaren e, hogeita lau gehan uste dala. gala. A, bueno, India osoan da, orain txere e, e, ez daukat buruan. Baino, familia guztiekin hon ginenan denetik jaten <laughs> dio, eta gero argazkiak egiten, Zegurada, eh? gauzak esplikatzen, bueno, esplikatzen saiatzen. <laughs> <laughs> Bait, bai bai, bai. bitartean hori bat eh, Goatzen gozatzen naiz nik utzi goitz egiten nula neuzen ingelesa asko zer hobea delako baino baino bai baditugu pare bat argazkin mugituak <laughs> <laughs> hori daukago nereko bakarra baino baino bai oso esperientzia kuriosa bai gai gohatu denais bai zuke esan dezunagatik <laughs> Bueno, eta indian olapixat karnaza beheukitzeko ere bai famadu adibidez kamasutrak, bertako sexuak oh! eta kontu horiek, ez? Bai, bai. E, justo oantxe esan dut kajura hon egon ginen ean, baren ez ditit kajurako bidaia, e, bertan kajura hon dagoet dago templu pila bat. Eta templu guztiak dituzte hola e, bak, kamasutrako estatu iak. Eta dagoet dago, dago, eh? denetik. Ingen ditu narrazkiak <laughs> dago bat ze ora dago bat, e, behi bato, hidi bato ez dakit zer den e, bat, bat dago ustez perratzen ari dala eta beste batek atzetik ipurtzulotik <laughs> pertsola batek, karo, e, ipurtzulotik ematen eta orrondoan inguruan, beste estatua bat, begir, e, begiratu gabe, en plan, e, beste aldera <laughs> begiratzen bai bai tapatzen oso, oso kurioso, baina bueno bertako, bertako tenpluak eongo dira igual pss, ez dakit, ogei templu, ogeita bat ogeita bi, ogei, pila bat, eta da daude kemasu tratako estatueiekin. Hemen bezala, ez? Eh, bai, bai, antzeko, antzeko zerbait. <risa> Normalmenta bueno, explotan zeuaren kontua aprobat isilpeagoan gordetzen dute eta ez elizan, ez? Bueno, pero sin nada guriotsegula tokatzen, 10 urte izango bagenitu igual hobeto, ez? De sa tamonagilo izen zutako zerbait <risa> izan gosexual. Zorro nageri goi izaten, ez? Mi mona, monagilo izan nintzan, eh. Horregatik <risa> bai. Azkenaus sprint ja. Horregatik ere oso ondo, bai. baino eh egia da bertan ez ez dago zensuratua, baino eh, jendeak ez du sexuaren inguruan ez errasaten hori egia da. Baina gure horrelako kontuak ikusten dituzuen ez da zu, jode. Aurrera tuak ziran, ez beri garaian 20 atoran, bai, igual zain beste Gaina, ka kamasutra berez, liburu sakratu modukoa da Baina, e, Bai, bai gustiz Bertara jute mazera kontu batuko zera zezaten dizudan <risa> Kajurao <risa> <risa> No, apuntatuta beratza bai. autoak zaituko dugu guntara, guntara. <risa> Berta, martu gertu gaina bizikleta batzuk, eta ibili ginen bizikletan alde batetik bestera Eta ikusi egin ditu nila eta dana berdina dira. Orduan, gomendatzen dizut, behintzat iru ikusten badituzu dituzu, ikusi dituzu. <risa> <risa> eta zergazik egiago ikusi behar. <risa> bueno, eta, alena, nah, ahipatu dezu, sexu tantrikoa, gaina, bak, iku jantzia, zerala, erantzia, jasunetan, eh, <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> gai horietan, oh, <risa> <risa> zinen, zine, ja egon behar dezu maila batean, sexu tantrikoakin, vamos, gerriko beltza izan behar dezu, ez? Eba, ba, zer da sexu tantrikoa? Izan behar konuke, joe, ba. baina ba, <risa> <risa> <risa> <risa> ja ez dutadokat. Eze, bere garaian irakurrin ezin da publizitate Ba, el, zei, el hombre ontutal meses. Ah, bueno, vale, Orduan perfecto. El hombre multiorgásmico, dicen azuen liburu bat, eta probak egin dituen, bai, agia. <risa> eta beren zortzen dio horren zioa edo. Eh, zehiten dute nadori, e, energiak zure gorputz guztian bidaiatzen duela eta zuk sortzen duzu energia edo zure arrautzek, eh, sortzen duten energia hori bidali dezakezuola do mugitu dezakezuola gorputz osoant zehar. Eta orgasmoa izan beharrean bakarrik testikularra izan, izan daiteke laba, gorputosokoa, burbuñekoa, eta jakin behar dezu bideratzen pixka bat mogimenduari. Jesus, oi komplikazioa, ez? ¿eh? Bai, egia esan, hori da. Hiztitu bartendersego. Tartas aparte aukerak gizarazu, agian indien posibele da, baina Euskal Herriren. Bai, ez da hori. Likusten hori nada hori ezterbaziokin egia sent. Bueno, hortik hasi. bat aurrean dagonean saiago izaten da normalean. segituan ibitsi nahi duzu punto ortares bueno esa en el desayuno solito anistezia vale viene esa de hollywood con films alea que en la burbuja <totipos> <totipos> <totipos> <totipos> <totipos> <totipos> <totipos> <totipos> seksu tantrikoaren ostean olako abesti bat hagian gure kidei utzi garko genieke larrugorritan irratxaiorako astelenetan, aipatuko diegu kontua eta ba, bueno, eskatuko diegu beraien iritzia bintzat seksu tantrikoaren inguruan gainera azkeneko bueno, atzoko irratxaiuan zehazki eskatu zuten ere bai eraunetako abestiak bidaltzeko beraz, hagian e, egingo dugu hemen kolaborazio txiki bat ez da mutu eta larrugorritan irratxaioren artean Sarata bai, zure mugikorra gortu daukazu Mikel? Bai, hori da. Osondo. Hortze. Listo, neikoa. Bai. Bai, bai, bai, primeran, ya esta. Bueno, eta bukatzen joan beharko dugu zure bidaionen kontakitzuna, zenahi gabe ere ordua joan zaigu. Bai, egia da, eta asira batean niken un espero, eh, baina ezkar pasada. Gero nik eramaten fama, hemen izgarioa edukitzaren da, baina zure gustora ditu ez? Bai, baina esan dizute, eh. <laughs> esan dizut, batiz bezu guadakizurik gehiak itz egiten du Bueno, badaki zu zer den mingaña, ¿es? Jode, bat, batzuek hitz egiteko eralditzen duten organo sexuala. <laughs> Desde que te irále definitan zanfurla, eh? Eta nola hitz egiten da? Ba, mingaña mugituz. Bai? Bai? Eta komunikatuz. <laughs> <laughs> ez daino idazle batek orrela definitza zuen, la lengua es un organo sexual que algunos perbertidos usan para hablar. O la chat ezzun. Eta bueno, esa definición charra, mensajes sexuales hitz egin dago. Bai. Sexual Baina ikusten muteien artean beti ateratzen dala ez, gai hau? Bai, egiten dago makarra da hitzegin Hitzegin, bai, seksua, futbola Hortan... Ja, zuta bihok igual ez, Dez, dain beste, zuta, ez, ez dain beste, ez? Zuta anioz dain beste, xandez zulen ozu bat zenula zure puntu femeninoa igual gure bion arteko horiak, ez? Ba, igual, bai Gai hau <laughs> degula indiako bidaietaz hitzegin futbola ez baina Erratxe jo gehiagio daudeia futbola zaitzen dianak, indiako bidaietaz gutxiago Eta Hai. baina olako datu interesgarriekin, ez? Autoestopak, bolibueko filmak <laughs> Amputazioak, <laughs> seksuak Hainetik <laughs> egi dugu, eh? Bai, bai, bai, falta dena droga Eta izan genuen Abakontatu, <laughs> maitzeko irratxaioa Baina, bueno, droga baino e, Baranazin da e, Erri sakratua Da hinduismoan erri sakratua Eta bertara joten dira normalean iltzera e, Iltzera, joaten dira Baina, bueno, e, indiarrak O hinduismoan, e, esaten dena da e, Bere zikloan Badakizut, e, renkarnatzen dirala Ez dakit euskera zorinola esaten da Baina reenkarnazioa <laughs> bai, re <-encarnazia. laughs> e, eta, eta zikloaren bukaera edo amaiera Hau da, deskansu betiko deskansua bakea izaten da e, Bertan hiltzen bazera oh, Baitxia Bai, eta horregatik e, Bertan emak egiten dira Eta maten dira inbeste kremazio Eta dirua ez daukanak kremazio Kremazioetan beharrean eta kremazioak egiten dira kalean Kalean Bertan organga inguruan Badakizu eganga Bertako ibai adala Ibai bueno, nagusia Bai, bai, bai eta eta bertako urak ez dauka l oxigenorik, baita ere badakizua. Eh? <laughs> ba, ba, bertan e, egiten dituzte ondoan, eta gero bere, e, bere gorputza ere hori, e, hori izaten dizuen. diru falta dutenak, eh cremaziva BBR-ean, eh gorputzatu zuzenean motatzen dutela gan gara. Uh -huh. Ibaira, sakratua dalako. Eta, eta ikusten dituzu, bueno, gok ikusi genon e, gorpu bat. Claro, Han, baian. Eta normalean Gizendu bueno, bezala egiten dira Intxatu egiten dira Lehenen gobera erortzen dira Gordun ikusten dituzun guztia, normalean intxatu <risa> <Ja. risa> Baina bueno Kontua da hori Gaina ikusi genuen eh, erdi drogatuak indoa zenean Jungi nalako <risa> <risa> <risa> Bang lasi eh, Deritzona eh, Lasi da jogur moduko bat Batido moduko bat Eta, eta marihuana jartzen diote banglasiri, banglasi, uh -huh. banglasi espezialari eta bueno, oso komunada bertako den dartan, eraguk hartu genuen eh, erdibidekoa ez zain fuertea eta suabea ere yeah. eta jut, bakinduazen ba ja hartu genuen lako txalupa bat, alokatu genuen lako txalupa bat txalupa txiki bat eta zegoen indiar bat e, txalupa gidatzen eta bidean zela nik begiratu neusit eta zain, jodonek ez du efekturik egiten eh? <laughs> zé, zé, zin maiz Eta hortik bos minuturasin enten parrezka, <risa> baina izinun del ditu. Parrezka eta barrezka. Eta iritsi ginen, eh, justo bat, jetxi lekura. Jetxi eta oztratio, Kriston bidaia dio, jode... <risa> Hoi bai, gertat, niri gertatuzitean e, Zan ez dakit xabelea No sondo sartu dezean no, Baina egoak apurtu zitaizkin Eta segituan ferrura konitza Asi que Indiako kaletan barrena jo, Izan zen ninduan baino botakagin Kriston bidaiagin Eta neus ondoan en ba. plan de joder Eta izan genuen ola oso Oso estena kurioso bat e, Biako ean botata <risa> Eroina txute bat e, hartu, hartu izan bagenu ubezela Hostia, tío. ¿no nere escena... Drogadicción mundúa nere ¿no escena gogorre na sego. <risa> <risa> <Amá. risa> Yogur batí esquerro. Yogur batí esquerro. Ama, en tu de nariz usted. marihuana tu de nere visitas oa, <risa> Bueno, ba, ordua ikusita amaitu behar dugu ya irratxa joa. Eskerrik asko, Mikel Ormoa Zabal gure bilaidea gaur retorri zarelako Ona, gurera, bengo agatik un pare batutzen <laughs> zutemendo <ez, ez, laughs> nostin gurun Ba, koetxatu dugu etortzeko ez. <laughs> Ba,